Bismillahirrahmanirrahim Hadis yang pertama ialah seperti mana yang telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dia berkata Ada seseorang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk ikut berjihad berperang Beliau bertanya Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ia menjawab, ya. Beliau bersabda, kalau begitu, berjihadlah untuk kedua orang tuamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak ulang, Abdullah Ibu Umar radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk ikut berjihad. Beliau bertanya Apakah kedua orang tua masih hidup? Ia menjawab Ya Beliau bersabda Kalau begitu berjihadlah untuk kedua orang tua Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Jadi dalam hadis ini Menyatakan kepada kita Bahawa Seseorang yang ingin berjihad Perlu mengutamakan keluarganya terlebih dahulu ini apa yang kita faham daripada hadis ini Dalam hadis yang kedua Riwayat Ahmad dan Abu Daud Meriwayatkan hadis yang serupa dengan Abu Said Tetapi dengan tambahan Dan mintalah izin kepada mereka Jika mereka mengizinkan Berjihadlah Dan jika tidak Berbaktilah kepada mereka berdua hadis yang kedua, Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan hadis yang serupa daripada Abu Said, tetapi dengan tambahan pulanglah dan mintalah izin kepada mereka jika mereka mengizinkan, berjihadlah dan jika tidak berbaktilah kepada mereka berdua jadi dalam hadis ini apa yang kita dapat lihat meminta izin kepada ibu bapa itu sebelum kita ni, berjihad fi isabilillah jika mereka izinkan maka kita pun boleh berjihad. Dan hadis yang ketiga pula yang telah diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Muslim daripada Abu Qatadah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah jika aku gugur di jalan Allah, segala dosaku akan terampun?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya, jika kamu bersabar, penuh perhitungan dan maju tanpa pantang mundur, kecuali hutang. Kerana sesungguhnya Jibril telah mengatakannya kepadaku." Anak ulang? Seperti mana yang ceritawiakan oleh Ahmad dan Muslim daripada Abu Khatthadah seorang lelaki datang berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya. Apakah jika aku gugur di jalan Allah akan terampun segala dosa-dosaku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, <coughs> "Ya. Jika kamu bersabar penuh perhitungan dan maju tanpa pantang mundur kecuali hutang." Sesungguhnya Jibril telah menyatakan kepadaku sedemikian rupa. Jadi dalam hadis ini seperti mana yang telah diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad, Maksudnya kalau apa kita tengok pada hadis ini Wallahu alam bishawab Hutang itu adalah sesuatu yang tak terampun okay, Bila kita berjihad fisabilillah Kita gugur sebagai syuhada, Dosa-dosa kita diampunkan Semua Semua dosa kita tak kira besar, tak kira kecil Diampunkan Allah Kecuali Hutang Wallahu alam bishawab itu hadis yang ketiga Jadi dalam hal hal ini Wallahu'alam bisawab Jika kita melihat kepada hal ini Maka Kita akan beranggapan Bahawa Seseorang yang berjihad Perlu mendapat Reda orang tuanya terlebih dahulu Dan Kita juga nampak Dalam hadis ini Iaitu tiga hadis yang Ana Bicarakan Ana sebutkan sebelum ini Kita nampak bahawa Hukum yang telah Allah Azza wa Jal berikan ialah Jika kita berjihad fi Fisabilillah kita gugur syuhad Sebagai syuhadak Dosa kita semuanya akan diampunkan Kecuali hutang So nak berjihad kena minta izin Pemiutang dulu Kalau orang yang berhutang tu tak bagi izin Kita pun tak berjihad fi Fisabilillah Jadi tentang hal ini Ketiga-tiga hadis itu semuanya Sahih ada yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Ada yang diriwayatkan oleh Ahmad Jadi semuanya hadis yang sahih Maka oleh itu Kita pun tak perlulah berjihad Sebab kereta kita Hutangnya masih belum langsai dibayar Begitu juga dengan rumah kita Begitu juga kita ada hutang dengan sanak saudara kita Kita mungkin ada hutang dengan PTPTN lagi okay, perbadanan tabung pendidikan nasional untuk orang-orang Melaysialah. Kalau orang-orang Malaysia ni dia ada PTPTN dia nak masuk universiti. Okey, maka kerajaan akan bagi pinjam duit kat dia. Kita ada berhutang dengan kawan. So tak berji berjihadlah. Lagipun mak ayah kita tak reda kalau kita berjihad. Tak bagi izinnya kalau kita berjihad. So takpe kita duduk-duduk aje tak apa yang berjihad. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi dalam hal ini akhir apa yang telah dikatakan oleh Abdullah Azam Az Maka dalam fatwa mempertahankan bumi umat Islam Abdullah Azam Az berkata Jika musuh menyerang sempadan umat Islam Atau menginjak mana-mana bumi umat Islam Maka seperti yang kami nyatakan sebelum ini Jihad menjadi fardu'ain kepada seluruh penduduk negara itu dan sekitarnya okay? Jika musuh tu yang menyerang kita dulu Maka jihad itu menjadi fardu'ain kepada penduduk di kawasan itu dan kalau penduduk kawasan itu masih belum menang musuh tak juga dapat dikalahkan maka kewajipan itu semakin meluas kepada penduduk negara Islam yang berada di kawasan bersebelahan dan bersebelahan dan bersebelahan sehingga jika musuh itu tetap tidak dapat dikalahkan, contoh macam kat Palestine, Iraq, Shesnia Fatani, Mi'in Kashmir Somalia musuh masih belum ditumpaskan Belum dapat dikalahkan Maka pada waktu itu Seluruh bumi ini akan Menjadi fardu'ain bagi Kaum muslimin berperang Membebaskan Kawasan-kawasan ini Negara-negara ini Negeri-negeri ini Daripada penjajahan kufar. kuffar Wallahu'ala bisawab okay, Kita tengok lagi apa yang dikatakan oleh al shahid Abdullah Azam Az okay, As-Shahid Abdullah Azam Az ini merupakan seorang lulusan syar'iyah. Dia mendapat ijazah dalam bidang agama, kemudian menyambungnya ke peringkat master dan kemudian dalam peringkat, peringkat PhD. Jadi okay, dia digelar sebagai Dr Abdullah Azam, seorang ulama al-amilin yang bukan sekadar berperang. Fi sabillilah mengajak orang untuk berperang padanya bahkan dia sekali seorang ulama ulama yang beramal dengan ilmunya bukan macam ulama-ulama yang lain yang tidak amalkan ilmunya dengan sekadar mengajar-mengajarkan ilmu tetapi tidak mau berperang tak sama dengan Abdullah Azzam yang memberikan dirinya hartanya jiwanya malah dia syahid di Afghanistan dia seorang Arab asal Palestin Wallahu'alam Jadi Abdullah Azam sambung Dia kata Dalam situasi ini Iaitu dalam situasi jihad fadu'ain Izin tidak diperlukan Maksudnya izin orang tua Izin suami Terhadap istri Dan izin orang yang bagi hutang pada kita Tidak diperlukan Tidak perlu izin sesiapa pun ke atas yang lain Walaupun, kata Abdullah Azam Walaupun anak-anak pergi tanpa izin orang tuanya Isteri pergi tanpa izin suaminya Dan penghutang pergi berjihad tanpa izin Pemiutangnya Pemiutang ni maksudnya orang yang bagi hutang kat kita Ini kalau dalam situasi jihad tu, ain. Kalau jihad buki fayah Itu cerita lain Ianya seperti mana yang tersebut dalam hadis itu tadi iaitu keizinan tu diperlukan. Okey sebab kata Abdullah Azam ini kerana kepatuhan kepada orang tua dan suami adalah fardhu ain. Sedangkan jika jihad tu fardhu kifayah, tahapnya cuma fardhu kifayah. Jadi fardhu ain perlu didahulukan daripada fardhu kifayah. Ha, ini sebab kenapa Berbakti kepada orang tua didahulukan daripada jihad ketika jihad tu fardu kifayah Sebab jihad ni statusnya waktu itu cuma fardu kifayah ha, Ini kita kena faham Tetapi bezanya, bezanya apa? Orang-orang yang berperang dan orang-orang yang menjaga mak ayah dia waktu jihad tu fardu kifayah Orang berperang itu tetap lebih utama Tetap lebih utama ha, Ini kita jangan salah faham sebab ini ada Allah tegaskan dalam surah An-Nisa. Al Allah telah tegaskan dalam surah An-Nisa ayat ke-95 surah yang keempat. Anda dah ulang kali baca wallahu alam bisawab di mana Allah Taala menyatakan A'udzubillahi minasyaitonir ya rajim la yastawi al-qa'iduna minal mu'minina ghayru ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim Faddala Allahul mujahidin bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajatan wa kullaw 'adallahu husna wa faddala Allahul mujahidin 'alal qa'idina ajran 'azima tidaklah sama antara orang yang beriman yang duduk tidak ikut berperang tanpa mempunyai uzur yakni halangan dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya Allah melebihkan Darjat orang-orang yang berjihad Dengan harta dan jiwanya Atas orang-orang yang duduk yakni tidak ikut berperang tanpa halangan Kepada masing-masing Allah menjanjikan Pahala yang baik yakni syurga dan Allah menlebihkan orang-orang yang berjihad Atas orang yang duduk dengan Pahala yang besar Ini dalam surah An-Nisa surah keempat ayat 95 Jadi walaupun kita ini melaksanakan Yang fardu'ain iaitu menjaga ibu bapa Lantaran mak ayah tak izin, kita tak boleh nak berjihad Tapi, berjihad itu yang lebih utama Darjatnya lebih besar Pangkatnya lebih hebat Ini kita kena faham Itu dalam keadaan jihad fardu kifayah Iaitu tak ada negara Islam ni yang dijajah Dan kita ni hanya menjalankan jihad piisabilillah Untuk menjalankan perintah Allah Meluaskan lagi empire Islam Kalimah Allah di muka bumi Itu saja. Itu dalam keadaan jihad tu fadu kifah Dalam keadaan sekarang jihad fadu a'in Jihad tu fadu a'in Berbakti kepada kedua ibu bapa pun fadu a'in Jihad tu fadu a'in Taat fa pada suami pun fadu a'in Jihad tu fadu a'in Bayar hutang pun fadu a'in juga Namun, bila jihad tu fadu'ain Ia diutamakan mengatasi apapun perkara lain Sebab itu Ibnu Taimiyah dah menyatakan Memerangi din dan kehidupan kita Tidak ada yang lebih utama setelah iman Melainkan jihad fisabilillah Tak ada yang utama lepas iman melainkan jihad kita memerangi mereka balik. Ini apa yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah. Juga seorang ulama' al-Amini yang mengajar manusia tentang iman, Islam, jihad dan dia sendiri beriman dan berjihad Fisabilillah. Ulama'-ulama' macam inilah yang kita nak ikut. Mujahid-mujahid macam ni yang kita nak ikut Bukan sekadar ulama yang bercakap Tetapi tak mahu berjihad Jadi dalam hal ni akhir Kita tengok apa yang dikatakan oleh Abdullah Azam Jihad apabila menjadi fadu'ain Diutamakan Mengatasi ketaatan kepada orang tua Yang juga fadu'ain Disebabkan jihad ialah perlindungan terhadap agama dan ketaatan kepada orang tua adalah berkasih sayang kepada individu iaitu jihad dengan kesedihan dan kepiluan keluarga yang disebabkan olehnya adalah perlindungan kepada agama yang mempunyai keutamaan ke atas perlindungan individu dengan kata lainnya apa maksud Abdullah Azam kita ni berjihad, kita ni Okey untuk melindungi agama kita, ummah kita. Tapi kalau kita berjihad kepada ibu bapa, itu cuma untuk individu, iaitu ibu bapa kita saja. Jadi kalau jihad tufatu'ain, kita nak mem mempertahankan agama kita, mempertahankan ummi, itu bukan urusan seorang, bukan sekadar urusan ibu bapa, itu urusan kaum muslimin umumnya. Urusannya lebih besar. Semua dalam keadaan ini musuh menyerang, bukan kita yang nak menyerang musuh. Sebab itu, jihad itu yang diutamakan ha, Itu juga kenapa dalam soal seorang isteri Kalau suami dia tak izinkan isteri dia untuk menyertai kapilah mujahid Jangan ingat wanita tak boleh berjihad Boleh kan anak, -anak selalu tegaskan Boleh, mereka wajib Bila mana jihad tu fadu'ain, mereka wajib untuk bergabung bersama Mujahid hijrah, wajib bagi mereka Jangan tak tahu Mereka ada peranan untuk mereka di medan jihad sendiri bergantunglah, Tapi kalau dalam banyak keadaan Di medan itu sendiri banyaknya Tak menggunakan wanita Cuma kadang-kadang Misalnya di Fatani Darussalam kadang-kadang kita gunakan wanita Mereka meletakkan bom di tempat-tempat tertentu Begitu juga kalau kita melihat Wallahu Alam Di Iraq dan sebagainya Wanita yang menjadi Pengebum berani Mati istilah Istilah orang kafir lah Pengebum berani mati kalau kita istilah dia Amaliyah Istishadiyah Operasi Mencari syahid okay, Jadi dalam hal ni Wallahu alam bisawab Di Iraq, di Kaukasus iaitu Cheshnya dan sebagainya Di Palestin Wanita terlibat, jangan kata wanita tak terlibat Kalau suami dia kata Aku tak izin kau pasang bom kat badan kau Untuk membunuh orang kafir, aku tak izin Tak perlu ikut izin suami Aku tak izinkau hijrah untuk bergabung dengan mujahid Untuk membantu mereka daripada segi rawatan mujahidin Untuk membantu pendidikan mujahid Untuk membantu media mujahid Untuk membantu urusan dakwah mujahid Tak perlu taat pada suami Tak perlu taat pada suami nah, Ini yang kita kena faham Dalam situasi jihad fadu'ain macam sekarang Begitu juga dengan keizinan orang yang memberi hutang kepada kita Bayar hutang tu wajib Memang wajib Tapi kita kena faham Wallahu'alam bisawab Jihad tu wajib Bayar hutang pun wajib Kita bayar hutang kewajipan kepada seorang individu <tuh> Tapi kita berjihad dalam keadaan jihad padu'ain Iaitu musuh yang mula menyerang kita dulu Kita sedang diserang Itu kita kena faham Eh bukan kita lah Itu orang katani Itu orang kau Itu orang Palestine itu, orang Somalia itu, orang Iraq itu, orang Kashmir itu, orang Mindanao kita tak ada seorang pun. Kamu pun Islam, mereka pun Islam, kamu bersyahadah, mereka pun syahadah. Kamu solat, mereka-mereka itu pun solat. Kamu sama dengan mereka. Umat Islam ni umpama satu tubuh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni satu tak berpisah. Fatani pun kita. Palestine pun kita. Kaukasus pun kita. Menganau pun kita. Somalia pun kita. Kashmir pun kita. Iraq pun kita. Afghanistan pun kita. Fatani Darussalam. Bukannya lain daripada kita. Sebahagian daripada kita. Kita sedang diserang. Itu kita kena faham. Jadi... Membalas serangan musuh itu lagi utama, wajar diutamakan berbanding bayar hutang. Jadi bagaimana pula dengan hadis Nabi SAW tu? Jadi okay, kalau tengok pada hadis yang tadi ana baca kan, yang diruwayatkan oleh Ahmad dan Muslim tentang seorang lelaki yang bertanya kalau dia itu terbunuh sebagai seorang syuhada, adakah dosanya akan diampunkan? Nabi pun cakap, ya jika kamu, me, apa betul-betul uh, fokus berjihad ikhlaskan niat, okay dan kamu tak mundur daripada medan kamu syaih insya Allah. Tapi kata Nabi SAW kecuali hutang hutang tu je tak settle, dosa kita lampungkan hutang tu tak settle. Kenapa? Okay, anda nak bagi tahu? keampunan terhadap dosa kita itu urusan Allah. Dosa tu urusan kita dengan Allah. Hutang tu urusan kita dengan manusia. Sebab itu dalam hal ni, bila kita berdosa, Allah ampunkan. Tapi kalau kita berhutang, itu urusan hak manusia sesama manusia. Jadi Allah tak campur tangan. Tapi sepertimana yang telah disebut oleh Imam nawawi dalam Fathul Bari syarah terhadap Sahih Muslim tentang hadis-hadis seperti ini Imam An-Nawawi menyampaikan sebuah hadis tentang bagaimana nanti dalam syurga orang yang berjihad tetapi berhutang ini tak kisahlah dia ada hutang dengan kereta terhadap kereta dia ke rumah dia ke kaum kerabat dia ke apa ke dia akan didatangkan di hari kiamat dipertemukan dengan orang yang bagi hutang kat dia tu Lalu Allah Ta'ala ber, berkata Kepada lelaki uh, Kepada orang yang Bagi hutang kat mujahid ni tadi Dekat syuhadat ni tadi Nak tak? Nak atau tidak Aku berikan istana itu Sebagai ganti hutang syuhadat ni terhadap kamu Lalu Orang yang bagi hutang tu Terima dan hutang syuhadat itu pun dilangsaikan dengan kaedah itu Hadis ini hadis yang sahih Kita boleh rujuk fatur bab ha, Itu dia maksud Nabi SAW Bila Nabi SAW menyatakan bahawa Cuma dosa kita yang diampun Kecuali hutang Hutang tu tak settle Bukan maksudnya nanti habis seorang dekat dekat akhirat Bila dia masih berhutang tak masuk ni tak masuk syurga ni bukan macam tu maksudnya benda tu tak dikira settle tak dikira selesai hutang tu Allah tak kirakan selesai di akhirat nanti orang yang bagi hutang tu nanti Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lain sebagai ganti hutang kita kepada dia tu ah ha, itu maksud kat situ baru settle Allah lang tolong langsaikan jadi ingat ini bukan alasan untuk kita meninggalkan jihad banyak orang guna alasan dia ni tak nak berjihad lantaran dia masih berhutang Tak payah Tak payah langsaikan hutang Okey cuma kita kena faham Bila kita mati syahid Kita masih berhutang Memang Allah tak langsaikan hutang kita Di dunia Tapi nanti di akhirat Allah akan langsaikan Dan kita tak akan dihukum lantaran kita ini tak Tak terlebih dahulu Melangsaikan hutang kita Macam mana pula dengan pendapat orang Aku tak sedap hati ya. Aku tak nak berjihad dulu Aku nak langsaikan dulu Hutang aku bahawa aku nak berjihad Jihad ni fadu'ain Aku faham lah jihad ni fadu'ain Tapi tak sedap hati aku ni Aku nak langsaikan dulu Kami ikut tak sedap ni kamu Tapi kamu tak ikut perasaan Allah Ta'ala apa perasaan Allah Taala bila mana kamu tak mau membantu Islam, tak mau menghancurkan orang-orang yang bertindak kejam kasar terhadap kaum Muslimin, yang membunuh kaum Muslimin, merogol wanita-wanita kita, menghancurkan Din ini, meremehkan Allah dan Rasulullah SAW. Mereka menghina Allah, menghina Nabi dan kamu kata kamu masih nak selesaikan hutang kamu dan meninggalkan jihad. Apa yang sebenarnya kamu nak buat? Bermain-main dengan ayat Allah Takutlah kepada Allah Ada yang kata Saya nak kahwin dulu Tak sempurna din saya Kalau belum kahwin Orang nasihat pada saya Kena sempurnakan din dengan kahwin dulu Baru kita berjihad Kalau kamu meninggalkan jihad Kamu tak ada din Kan hadisnya jelas Hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Macah yang telah disabdakan oleh Nabi SAW, jika kita ni bersenang-senang dengan riba macam sekarang tak kisah, oh ni darurat, kereta pun riba, rumah pun riba. Kita bersenang-senang dengan bertani, menternak, berniaga. Kita meninggalkan jihad fi sabi Maka kata Nabi SAW, kamu akan jadi orang yang dihina kan. Memang itulah kenyataannya. Kalau sebut tentang ekonomi, bukan kaum Muslimin nombor satu. Kaum Salimis nombor satu. Amerika nombor satu. Sebut tentang kekuatan ketenteraan. Siapa nombor satu? Kaum Muslimin? Tak. Ya, apa? Salimis nombor satu. Kristian nombor satu. Amerika nombor satu. Sebut dari segi teknologi, ilmu pengetahuan. Siapa nombor satu? Orang kafir juga. Kenapa kita di pihak yang hina? Kenapa kita di pihak yang hina? Lantaran kamu meninggalkan jihad fi sabi ini kan dah jelas daripada hadis ni Benarlah kata Abu Bakar al-Siddiq Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad Melainkan Allah akan menimpakan kehinaan ke atas mereka Anak ulang Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad Melainkan Allah akan menimpakan kehinaan ke atas mereka Ini kata-kata Abu Bakar As siddiq Setelah dia menjadi khalifah dan kemuliaan ini kepada hadis ini kata Nabi SAW, kamu tak akan dapat cabut pinak ini tu sehingga kamu kembali kepada din kamu. Kamu kembali kepada din kamu. Maksudnya okey din dekat situ tu maksud kita kena kembali berjihad fi tidak kembali tidak terlibat dengan riba dan tidak sekadar bersenang-senang dengan penternakan pertanian dan niagaan kamu. Dengan kata lain dalam hadis ini Nabi SAW, menyamakan kembali kepada din itu dengan kembali kepada jihad. Dengan kata lain bila kita ni tidak berjihad, seolah-olah kita ini tidak lagi berdin dengan dinul Islam. Ah ha, ini kita jangan main-main. Ini jangan main-main sebab memang hakikatnya jihad itu adalah satu kefarduan yang terlalu dekat dengan tauhid. Terlalu dekat dengan tauhid. Sebab itu dalam surah At-Taubah ayat 24 Allah Ta'ala telah berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim Qul inna aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun kataraftumuha wa tijaratu takhshawna kasadaha wa masaakin tarudawnaaha ahabba ilaikum ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa fi sabilihi Futarabbsu hatta yati Allah b'Amri. Wallahu la yhidil kaum alfasitin. Katakanlah, jika bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, istri kamu, keluarga kamu, harta, kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal kamu lebih kamu cintai daripada Allah Rasulnya serta berzihat di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Jadi dalam soal Tauhid ini, di mana kita mesti mengutamakan Allah dan Rasul berbanding apapun dalam dunia ini, tak kisahlah mak, ayah kita, perniagaan kita, apapun tak boleh lebih daripada cinta kita kepada Allah. Allah sebutkan Allah, Rasul dan Jihad. Sebab cinta kita kepada Allah itu tidak akan sempurna, melainkan kita cinta kepada Rasul. Okey, Cinta kepada Allah itu tidak akan sempurna Melainkan kita ini Cinta kepada Rasul Ini Allah dah tegaskan Dan kita kena faham bahawa Cinta kepada Allah dan Rasul ini Tidak akan sempurna Melainkan kita sanggup berjihad Untuk mempertahankan Allah dan Rasul nah, Ini kita kena faham Mempertahankan kalimah-kalimah Allah Mempertahankan Segala apa yang Allah perintah kita wajib pertahankan. Kita jangan buat bodoh dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Malah kita kena tegakkan dalam diri kita dan kita kena tegakkan dalam masyarakat, dalam dunia kita. Jangan tegakkan dalam diri kamu je. Kamu kena buat supaya semua manusia nak ikut perintah Allah. Itu tanggungjawab kita. Itu bukti cinta kita kepada Allah. Sebab tu dalam hal ni, Wallahu'alam bissawab. Tolong jangan bagi alasan lagi. Tolong. Ibu bapa kamu bagi izin. Sama ada suami kita izinkan kita Ataupun sama ada orang yang bagi hutang pada kita tu izinkan kita Dalam jihad fadu'ain Itu tak lagi menjadi satu persoalan Kita tetap berjihad walaupun semua mereka tak izinkan kita berjihad Percayalah Sebenarnya Masalah kita ni bukannya sebab hutang Izin orang tua Izin suami Bukan Tapi sebenarnya kita ni masih lagi terlekat pada dunia Sedangkan Allah dah jelas bagi tahu kita A'uzubillahimna syaitanir rajim Kul mata'ad dunya kolil Wal akhir tu khairul lima nittaqah Katakanlah bahawa kenikmatan hidup dunia ni kecil Kecil kolil Dan akhirat itulah yang terbaik Bagi orang-orang yang bertakwa Maksudnya orang yang bagi orang bertakwa Dia akan nampak bahawa akhirat itulah yang terbaik Sehingga kita kena utamakan akhirat dan orang yang mengutamakan akhirat akan Auzubillah minasyaitonirrajim fal yuqatil fi sabilillahi allazina yasrunal hayatad dunyabil akhirah Berperang di jalan Allah orang-orang yang menukar kehidupan dunia mereka dengan kehidupan akhirat Maksudnya dia sanggup menolak kenikmatan dunia yang kecil ini untuk mendapatkan akhirat dengan berperang fi sabilillah wallahu alim bisawwab